Basme în limba română Un ochi, doi ochi și trei ochi Odată ca niciodată, într-un tărâm îndepărtat, trăia o femeie cu cele trei fiice ale sale. Două dintre ele, un ochi și trei ochi, erau preferatele ei. Le iubea mult pe amândouă și le dădea tot ce acestea îi cereau. Cealaltă fată însă avea doar doi ochi și pentru că semăna foarte mult cu oamenii normali, Surorile și mama ei o disprețuiau foarte mult. Îi se dădeau doar haine vechi și purtate și erau obligată să mănânce doar ce le rămânea lor. Acestea făceau tot ce puteau pentru a o face nefericită. Și chiar dacă îi făceau atâtea probleme, ea tot era bună și generoasă cu toate ființele întâlnite. Bună, păsărelelor! Vă e foame? Îmi pare rău, nu e prea mult, dar puteți să mâncați! Într-o zi, când surorile și mama ei terminaseră de mâncat, doi ochi s a așezat la masă pentru a mânca. Știi un ochi? Dacă doi ochi tot e atât de diferită de noi, chiar trebuie să stea la masa noastră? Ai dreptate, Doi ochi! Nu ai ce căuta cu noi! Pleacă și nu te apropia! Biata doi ochi a fost atât de rănită de aceste vorbe încât a ieșit afară plângând Când plângea, deodată, cu o lumină puternică, a apărut o bătrână zână și a stat în fața ei Purta o mantie care strălucea în soare și ducea un baston făcut din pietre prețioase strălucitoare Doi ochi era extrem de mirată De ce plângi, mică dragă, doi ochi? O, oh, zână bună! Mama și surorile mele mă urăsc pentru că am doi ochi! Îmi dau să mănânc doar cele rămână lor și se poartă foarte urât cu mine!" Ștergeți lacrimile, draga mea! Iar eu am să-ți spun ceva frumos! Vezi bățul acesta pe care îl ții? Ori de câte ori îți va fi foame, spune această vrajă!" Băț magic! Ascult o strigare!" Pune pe masă ceva de mâncare Bățul a început atunci să strălucească A zburat din mâna lui Doi ochi Și s-a transformat într-o micuță masă Cu cea mai bună mâncare pe care Doi ochi a văzut-o vreodată Oh, mai pomenit! Miroase absolut minunat! De acum nu o să-ți mai fie foame Mănâncă și bea cât dorești și cânte saturi, doar spune băți magic, vină un ajutor Și ia masa asta repejor Și atunci va dispărea din nou Spunând acestea, dând din bastonul ei magic Zâna bătrână dispăru Doi ochi era uluită de ceea ce văzuse Dar era înfometată de foarte multă vreme Așa că a mâncat fiecare lucru de pe acea masă Mâncarea a fost chiar delicioasă sunt atât de fericită. Dar acum trebuie să ascund acestea. Băți magic, vino în ajutor. Și ia masa asta, repejor. Și ca prin minune, masa și tot ce era pe ea s-a transformat înapoi în băț. Seara, când s-a întors, pe masă o aștepta o farfurie cu rămășițe păstrate pentru ea. Dar nu le-a atins și a trecut bucuroasă pe lângă ele. De atunci, doi ochi ieșea afară zilnic, mânca și bea cât poftea și se întorcea acasă mulțumită. Dar într-o zi, un ochi și trei ochi au observat că sora lor nu a mâncat ce au lăsat. Ceva este în neregulă cu doi ochi. Nu mai mănâncă ce îi dăm noi. Poate a găsit alte moduri să facă rost de mâncare. Trebuie să aflăm adevărul. Așa că a doua zi, când Doi Ochi mergea bucuroasă afară, surorile ei au urmărit-o S-a uitat să vadă dacă a urmărit-o cineva, dar surorile ei s-au asigurat că ea nu va observa Când Doi Ochi a ajuns, a spus cu glas tare Băți magic! Ascult o strigare! Pune pe masă ceva de mâncare! Și ca prin magie, a apărut imediat o masă cu mâncare delicioasă Iar ochii surorilor care urmăreau erau din ce în ce mai mari la ceea ce vedeau Deci așa mănâncă în fiecare zi! Normal că nu-i mai este foame! Repede, să mergem acasă și să-i spunem totul mamei! Au fugit acasă cât de repede au putut iar când mama lor a aflat, tot ce a făcut doi ochi a fost foarte furioasă Cum îndrăznește să mănânce mai bine decât noi? O așteptăm să se întoarcă acasă și o să-i luăm bățul magic Așa că au așteptat să se întoarcă doi ochi Și când a ajuns, mama i-a luat bățul din mână și l-a rupt în bucăți Nu! Oh, de ce ai face una ca asta? Să te înveți minte pentru când o să vrei să ne mai înșeli pe mine și pe surorile tale. De acum o să fii cu adevărat înfometată! Beata doi ochi avea inima frântă. A adunat bucățile rupte de băți și a fugit afară. A mers în grădină și a plâns amar. Atunci, zâna bătrână a apărut din nou în fața ei. Draga mea doi ochi! Ce s-a întâmplat? De ce plângi, copila mea? O, zână bună! Bățul magic pe care mi l-ai dat și care întindea o masă frumoasă, mama mea l-a rupt în bucățele! Acum va trebui să sufăr din nou de foame! Hmm, doi ochi! Am să-ți dau un sfat folositor! Ia bucățile de băț și îngroapă-le în grădină! Unde strălucește luna cel mai puternic? Asta îți va aduce noroc să fii sigură! Zâna bătrână a fluturat încă o dată bagheta și imediat a dispărut în noapte. Doi ochi avea încredere în vorbele zânei și a făcut cum i s-a spus. Următoarea dimineață, acolo în grădină, era un copac nemai pomenit. Toate frunzele sale erau de argint. Iar fructele erau de aur și străluceau în soare Mama și cele două ofice îl priveau cu uimire Nu mai văzuseră niciodată o priveliște atât de frumoasă Copacul e atât de frumos! Dar de unde a apărut mamă? Chiar nu știu! E într-adevăr un lucru foarte ciudat! Hai să mergem să culegem fructele! Numai doi ochi știa că a răsărit din rămășițele bățului magic Un ochi, trei ochi și mama lor au fugit și au sărit să culeagă fructele de aur Dar de fiecare dată când întindeau mâinile, copacul își ferea ramurile de ele Oh, de ce nu putem lua măcar o frunză din copacul ăsta? O să mă odihnesc pentru că sunt foarte obosită Doi ochi le-a privit și acum se uita la copac Lăsați-mă să încerc și eu Poate reușesc să culeg un fruct Ha! Încearcă dacă vrei Dacă nu am putut, noi, cum crezi că vei reuși tu? Dar când doi ochi a întins mâna către ramurile de argint Copacul nu s-a ferit de ea Din potrivă, a strălucit mai tare și s-a plecat înspre ea Pentru ca doi ochi să poată culege câte fructe vrea A încercat să le dea mamei sale, sperând că vor fi fericite dar când au văzut că ea a reușit să ia fructele din copac, au devenit geloase Într-o după-amiază, în timp ce stăteau împreună lângă copac, un tânăr cavaler a trecut călare Mama s-a întors repede către Doi Ochi Repede, Doi Ochi! Du-te și ascundă-te în tufiș! Nu vrem să ne faci de rușine! Beata Doi Ochi s-a dus și s-a ascuns repede în tufiș Cavalerul era un tânăr foarte frumos. Călărind a văzut minunatul copac de aur și argint. Se întreba al cui o fi și atunci le-a văzut pe cele două surori. Cui îi aparține acest copac frumos? cine îmi va da o rămurică din el, va primi orice își va dori. Copacul e al nostru! O să-ți rupem bucuroase o rămurică! Au sărit și au încercat din răsputeri să rupă o creangă, dar degeaba. Copacul își perea ramurile și fructele din calea mâinilor lor și nu le lăsa să-l atingă. Este foarte ciudat că acest copac va aparține, dar voi nu puteți să luați nimic din el. Mai bine plec decât să mirosesc timpul. Și a și plecat. Cele două surori și mama lor erau foarte supărate. Nu vă faceți griji, dragii mei copii! Poate se va mai întoarce și mâine Încercăm mai mult atunci Când au plecat, doi ochi a ieșit din tufiș și a stat lângă copac Se gândea foarte mult la cavaler Cât era de frumos! Dacă aș fi luat o creangă din copac și aș fi dat-o Așa aș aş fi putut să-i spun cât de mult îl iubesc Imediat ce a spus asta, a auzit vocea bătrânei zâne venind din copac Micuță doi ochi, ai fost atât de bună în tristețea ta Și o inimă atât de bună merită să fie răsplătită Ți-am auzit dorința și dacă asta e ceea ce îți dorești, îți garantez că se va întâmpla O, oh, da, nu mi-aș dori nimic mai mult decât să fiu cu cavalerul meu iubit Îmi doresc asta din tot sufletul foarte bine! Atunci, fă cum îți spun Rupe o frunză din copac și pune-ți-o pe rochie Și făcând asta, rochia ei ruptă S-a prefăcut în cea mai frumoasă rochie cu putință Avea frunze argintii și trandafiri de rubin peste tot Acum așează-te pe această frunză de argint Și ea te va duce în zbor pe cerul nopții la iubitul tău Îndată ce vocea s-a oprit o frunză de argint a căzut ușor lângă doi ochi. A crescut tot mai mare și strălucea minunat în lumina lunii. Doi ochi s-a așezat pe frunză și a zburat cu ea pe cerul nopții, pe lângă lună și stele, până la balconul cavalerului. Când a coborât de pe frunză, aceasta s-a transformat într-o ramură de argint cu fructe de aur pe ea. O, oh, dragul meu frumos, cavaler, te rog, auzi când te strig. Ți-am adus ramura pe care ți-ai dorit-o din copacul de argint. Cine mă striga atât de târziu? Dar când a ieșit și a văzut-o pe doi ochi pe balcon, a suspinat, pentru că era nemai întâlnit de frumoasă și nu își putea la ochii de la ea. Doi ochi era realmente încântată să-l vadă. Domnul meu! Ai promis că vei da orice persoanei care îți aduce ramura de argint Așa este! Și ce este ceea ce îți dorești? Doi ochi îi povestește despre mama și cele două surori și despre cât de urât s-au purtat cu ea Am suferit de foame, sete și tristețe și am venit să te întreb dacă vrei să mă salvezi și să mă iei de soție Aș fi bucuros să te am de soție, draga mea Dar înainte de asta Trebuie să le pedepsesc pe mama și surorile tale Pentru cum s-au purtat cu tine Oh, iartă-le, cavalerul meu Și haide să uităm de ele Căci nu sunt decât trecutul meu amar Haide să prețuim ziua de azi Și să construim un mâine frumos Așa ca a doua zi Cavalerul și doi ochi S-au căsătorit printr-o mare ceremonie Și au trăit fericiți Până la adânci bătrâneți